Мостроськи і Куропатва повернулися навіть раніше, ніж обіцяли, до четвертої нічної вігілії, а сигнал виступати дали на світанні. На деяке здивування Рейнована князь Федір не повів їх сіверським трактом, а наказав рушати на схід, просто назустріч червоному сонцю, яке піднімалося за обрію. А через якихось дві милі, пройдені гостинцем, наказав звернути на бездоріжжя. «Ця річка!» «Це була Лісварта, якщо не помиляюся». Рейнван під'їхав до князя. «Куди ми прямуємо, якщо можна знати?» «Доїдемо, побачиш». «Не бомпи, медику!» Куропетва вирішив бути трішки добразичливішим. «Будеш вийдів, усе буде як тра!» Рейнван покрутив головою, але нічого не сказав. Притримав коня, щоб опинитися на самому кінці колони. «Вони їхали!» Сонце було високо, коли земля стала неприємною, підмоклою гриською. Щойно вони виїжджали з одного болота, а тут таки в'їжджали в наступне, долали одну за другою багнисті долини чергового зарослого кривими вербами струмка. Над одним із таких струмків Рейневан побачив прачку. І не помітив ніхто, крім нього, який їхав на кінці на деякі віддалі від решти. Спочатку її не було а була осяєна сонцем світла пляма на стовборі засохлої обдертої скори верби. І раптом на місці плями з'явилася прачка. Вона кличала біля верби, нахилившись над струмком, зануривши руки по самій лікті. Худа, аж кислява під білою обтислою сукнею. Її обличчя було цілком закрите за заслоною темного волосся, яке доходило до води і хвилювалося підхоплене течією. Ритмічними, страхітливими, повільними рухами вона прала, терла і витискала чи то сорочку, чи гезло. За кожним її рухом із гезла випливали хмарки темно-червоної крові. Весь потічок струменів кров'ю і кривавою піною. Рейневан шарпнув головою, обернувся. Але Самсона поруч не було. Хоча він відчував його присутність, хоча міг поклястися, що чув його шепіт. Самсона не було поруч. Був вітер. Раптовий, злий вітер, який почав розхитувати зеленіючі гілля верб, збрижив і покрив блискітками поверхні води. Нарейниван заплющив очі. Коли він знову їх відкрив, прачки вже не було. Була біла пляма обдерта оскори вербового стовбора. Але течія і далі була аж темно від крові. Біля полудня вони вихили на сухішу місцевість між пологами-горбами, а потім побачили самотній, дещо вищий пагорб. Світлий, просто таки білий. У сонячному світлі він білів воїстину сніжною білістю. З вершини пагорба здіймалася в небо дзвіниця костелу. «Кларус Монс!» – коротко пояснив Якоб Надобний з Рогова. «Ясна гура, монастир Паолінів під Чинстаховою». Заснована приблизно півстоліття тому Владиславом Опольчиком обитель Павлінів була дедалі ближче. Уже вдавалося розгледіти охоплену контрфорсами двостулкову Клеострум і костел. Було навіть чути спів монахів. Це і є наша мета, уточнив Рейн. Монастир? Ми їдемо в монастир? Ти вгадав, відповів Федір з острога, тримаючи руку на застромленому запоязі кані. А що? «Не подобається?» «Сьогодні Великдень», – сказав надобний. «Відвідаємо святобитель. «Бо ми вельми побожні!» – додав Куропетва з Ланцюхова. Хоча його голос був серйозний, Янт лучшимост пирснув, а брати Кодзьоли зареготали. «Їхати, не тервенити!» – обірвав Острозький. Вони все більше наближалися до монастиря. Бенедикт Ес Целором Регіна» Ет мунди то тіс доміна, ет айгріс медисina, тупрай сіара марис телла вокарис, квесолем юстита парис, аки іллюминарис. Рейнуван притримав коня, зрівнявся з єжи з кірмунтом, який замикав кавалькаду. Йон і Литвин послав йому короткий наляканий погляд. То от коханенький пробурмотів він. Намічається що щось це недобре. Отка чогось та петлею посмерджувати починає. Що нам таке чинити, а? Вже пізно що-небудь робити. Із гіркотою, з сказав Рейнван. Так во, і що ти чинити, думаєш? Триматися осторонь і не докладати рук. Якщо тільки вдасться. Тадеус Петер, Одейматер фіресет іпсефратер, Кюріс ерос філія, Санктам сервавіт, цит мітенс, від а виплена грація. Біля воріт вони спішилися. Купка прочен розбіглася, як тільки їх угляділи. Якщо в рейни вони ще були якісь сумніви, то їх розвіяв вигляд зброї, яку повиймали його сопутники. Мельхіор і Микошка Кондзоли скинули кожухи, закотили рукави. А хай Пелка поплював у долоні, схопився за топорища. Куропетва з ланцюхова. Підійшов, гримнув у ворота руків'ям меча раз, а тоді вдруге. «А хто там?» Голос воротаря був по старечому тримтячий. «Відчиняйте!» «Як це так? Відчиняйте! Кому відчиняйте?» «Відчиняйте, і то вже. Ми за наказом короля!» «Як це так? А ти відкривай ворота, сукин син!» Гаркнув Федор з острога. «Бистро! А то топорами вивалім!» «Як це? Від курва засув раз-два!» – гримнув Куропатва. «Поки ми добрі, то змилитися, це ж свято місце! Відкривай, чорт би тебе забрав!» Дзенькнув запор, заскриватів засув. Брати Кондзьоли негайно штовхнули ворота, сильно по них вдарили, розчинивши навстіж обидва крила і повеливши ними воротаря та його помічника, іного в білій паулінській рясі. За ними на подвір'я ввірвалися тлучий мост Пелка і Ян Надобний. Уже лежачи, воротар схопив надобного за плещ, Феді Ростроський рубанув його у скроню чеканом. Напад. заверещав юниченчик. Напад! Розбійники, браті!» Куропетва пришпилив його до землі ударом меча. Відчинилися і відразу ж зачинилися двері в капітулярі. Клацнув замок. Пелке підбіг, двома ударами сокири розбив завіси, увірвався всередину. Невдовзі звідти почулося гупання й крики. Острозький і решта побігли в напрямку костелу. У порталі та у притворі дорогим заступили кілька білих павлінів. Один простягнув до князя розп'яття, мало не торкаючись обличчя. — Вой, батьця і сина, і святого духа, стійте! Це святе місце. Не беріть греха на душ! Петько вдарив його чеканом. Мельхіор Кондзіл рубанув сокирою другого. Микошка заколов мечем третього. Кров забризкала стіну і купіль. Четвертого ченця отлучимост припер до стіни, підніс ножа. Рейни схопив його за руку. «Що таке?» – сіпнувся поляк. «Пусти рукав!» «Лиши його, не гаймо часу, інші випередять нас при здобичі. У Нефі та на хорах костило тривала дика гонитва. Брати Кондзьови ганялися за паулінами, сікли їх рубали, кров вихлюпувалася на білі ряси, текла по підлозі, бризкала на лави, на підніжджі вівтаря. Острозький побіг за одним із паулінів до каплиці, майже відразу звідти долину в жахливий зойк. Куропатва тримав ще одного за рясу, шарпав його і тряс. «Армаріум!» – ревів він, бризкаючи чинцеві в лице слиною. «Армаріум, чинце!» «Веди до скарбця, повб'ю!» Чернець хлипов, крутив головою. Коропетва повелив його на коліна, затягнув вервицю на шиї і почав душити. Утікаючи, Пауліни налетіли просто на Рейневона і Тлучемоста. Рейневон стукнув одного кулаком, другого повелив копняком, третього з часили штовхнув на кам'яний стовп. Тлучемост зареготів, приєднався, роздаючи штурхани тим, котрі намагалися піднятися. Підбігли брати Кондзьови, один із Сокирою, другий з мечем. «Оближте!» – крикнув Рейневан, заступаючи їм дорогу, широко розпростерши руки. «Вони вже своє дістали! Я побив фратера Морди! Ну ж, бо по скарби! Скарби!» Брати послухалися, хоча й доволі неохоче. Разом із Случим мостом заскочили на вівтар, схопили дароносицю і хрест, позбирали свічники, стягнули шитий золотом у брус. Згеляпаний кров'ю Остроськи вискочив із каплиці, тягнучи загорнуту в плащі кону. За ним вибіг надобний. В обох руках він ніс срібні дари, а під пахвою свічник. «Ану, гайда, до скарбниць!» – гукнув князь. «За мною!» Через ризницю вони пробралися до приміщень, які прилягали до капітулярі. Двері до армаріум, які показав тремтячий чернець, піддалися під ударами сокир. Дзьоли вірвалися всередину і за якусь мить почали викидати звідти здобич. Полетіли на підлогу вишиті з золотом ризи, срібні герми для святих дарів, літургійні чаші і таці, кіборі, кадила, акваманіли, навіть кропила. Курпат і Рейневан похапцем розпихали це все по мішках. На подвір'ї вже стояв віз. Ахацій Пелка і явно наляканий розвитком подій Скірмунд – Прияли в нього виведених зі стайні коней, приторочували до драбин запасних. Кондзьол і Куропатва звалили нові зміхи за здобичу. З костелу вибігли тлучий мост і надобний. Останній ніс під пахвою гарно прикрашений требник. Під притвором сидів і трясся від плечу старий Паулін. Микошка Кондзьол помітив його, дістав кинджал. «Лиши!» – сказав Рейновон, і голос його був таким, що поляк послухався. Феді Рострозький уже в сідлі розмахнувся і закинув надах сараю смолоскип. Другий надах стайні закинув тлучий мост. Скірмонт і пелка заскочили на віз. Один схопив вішки, другий ляснув батогом над кінськими крупами. Гайда, гайда! Вони втікали велюнським трактом, другий на Клобуцьк. Утікали на повному скаку. Однак запряжені у віз коні. «Скакати не дуже могли, не дуже хотіли. Не допомагали ні понуканні, ні батіг. «З'їжджай, отамка!» Педір з острога показав їздовим придорожню поляну біля свіжої вирубки. «Отамка!» «Значить, тут добро поділимо!» Янд лучше мост тревожно «І потім кожен собі!» «І що кожен собі хоче висіти!» З насмішкою мови Федько. «Нє, хлопці, їдем в купі аж до Велюня. Там кися поділим і дунем на Куяви, а звідтам до Марки або Прусії». «І правильно!» – кивнув Куропатва. «Ми обробили ясну гуру. Цього нам не подарують. Від Польщі нам трачем далі». «І чим швидше!» – додав надобний. «Тож покинь мукбісу, той сраний віз. Ми не набрали в монастирі аж стільки, щоб не влізло до в'юків і на вільних коней, а, Федько?» Розпрягайте. Погодився Сеостровський, і перекидайте, а я тим часом маю іншу річ залагодити. Він спішився, стягнув з вози ікону, розгорнув. Пелка охнув. Янт Лочимост роз'явив рота, і Жескірмунд машинально перехрестився. Ян Куропатва з Ланцюхова покрутив головою. «Якщо це те, що я думаю, – сказав він, – то залишимо її тут, покиньмо». «Я не хотів би, щоб мене з цим опіймали». «З цим? З цього? Яка різниця?» Федько кинув вікно на траву. Аж то йоно малю видло на дошці? Тільки того й варте кілька тих цяцьок ця, які прикрас. А я їх не лишу, гергот. Поможіть, на ну хто!» я же Скірмунд демонстративно схрестив руки на грудях. «Якоб надобний з Рогова. Ян Куропетва, герба не вирухнулися». На допомогу Острозькому поспішив тільки тлучий мост і брати Кондзоли. Ченстуховська Мадонна без опору дозволила підважити кінжелами і здерти її корону із золотої бляхи. Не проронила ні звуку, ні сльози, коли здирали корону з її сина. Її темне обличчя не здригнулося, коли зривали бляху з манжетів шат. Сумні очі не змінили виразу. Дрібні й тонкі губини не зі. Коли зловмисники виколупували перли й коштовні камені. Таріснуло дерево, затріщало полотно. Пограбована ікона розламалася під ножами. На дві дошки, більшу та меншу. Рейневан стояв безпорадний, безсило пустивши руки. Кров ударила йому в лице. Очі почали запливати туманом. «Ходигетрія!» – звучало у нього в голові. Та, що показує шлях, велика мати, пантеуси, богиня, ригіна, королева, женетрікс, родителька, креатрікс, творчиня, віктріс, тріумфаторка Досить. Острозький підвівся. Ці дрібні покиньте, не варто й братися. Можемо путь. Ну, перше зроблю, що мені наказали. Мати природи, володарка стихій, цариця і господарка осяйних висот та чиєю йдині божественності у багатьох формах поклоняється весь світ під різними іменами та в різноманітних обрядах. Князь Педіростроський виняв і спіхав широкий тисак із простим хрестоподібним ефесом. Підійшов до пограбованої кони. Реневон перегородив йому шлях. — Знищ щось інше, — спокійно сказав він. — Цього не руш. Острозький відступив на крок, примружився. «А ти все пакостиш, Німчуку!» – процідив він. «Ні, ціно пакостиш. Твої пакості мені надоїли. Терпіти твоїх пакостей уже не можу. Геть з дороги, бо заб'ю! Відійди від ікони!» Федько не виказав свого наміру ні голосом, ні виразом обличчя. Ударив з нанецька і як змія. Рейневан уникнув удару, сам дивуючи швидкості своєї реакції. Схопив нахиленого князя за руку, штовхнув головою на борт воза, аж загуділо. Шарпнув до себе, розвернув і з усієї сили заїхав у щелепу, одночасно вириваючи тисак із пальців. Відіпхнув, а тоді рубанув. Острозький завив схопився за голову, з-під пальців потекла кров. у Зарвив він, коли упав. «Забив! Ба що мазяня! Бий його! Бий!» Першим кинувся тлочий мост. За ним брати конзьоли. Рейневан відігнав їх, вимахуючи тисяком. Тоді збоку накинувся надобний, штурхнув мечем, поранивши Рейневану у стегно. Микошка конзьол підбіг і також штрикнув кинджелом, тим самим, яким здирав оздоби з ікони. Лезо ковзнуло по ребрах, але Рейнован скулився від болю. Проскочив тлучий мост, різанув ножем по чолу, по лінії волосся. Куропетва без розмаху всадив йому меч у плече. Ті ж миті Пелка зацідив орчиком у руку над ліктем, а тоді додав по крижах і потилицю. Рейнованові потемніло в очах, ціло б м'якло. Він упав, схопившись за ікону коною, прикривши її собою. Відчув, як Леза колють його і ріжуть, як на нього сипляться важкі удари і копняки. Кров заливала йому очі, по носі стікала в рот. «Досить!» – почув він крик Скірмунта. «Господи, та ж досить, ти ж ставте його нарешті!» «Ай, на шкода часу!» – сказав Куропетва. «Він і так тут здохне. Тікаємо. Замотайте чимось лобо Остроському, на кульбаку його і гайда!» «Гайда!» Затопотіли і стихли в долині копита. Рейневан виблював, а потім згорнувся у поза ембріона. Захмарилось. Почав можити дрібний дощ. Біль. «Descended secret pluvia in velos». Вона зійде, як дощ на траву, як дощ рясний, що зрошує землю. За її днів розцвіте справедливість і великий мир, поки місяць не згасне і пануватиме від моря до моря, від ріки аж до країв землі. І так буде до кінця світу, бо це вона, дух, біль минає. З литергії його вирвали крики та іржання коней. Земля навколо застуганіла від ударів копит. Весь оббризканий блотом, Рейневан притиснув ікону до грудей, викривив лице у гримасі, щоби розкрішити застиглу кров, що склеїла повіки, виплюнув згустки з рота. Спробував піднятися, але не зміг. Чув над собою голоси. Бачив в ті обличчя, обладунки, руки в залізних зарукавниках і панцирних рукавицях. Рукавиці схопили його, стиснули, як кліщі. Біль зетмерював очі. Він щулився і кулився під дотиком, згинався і розпрямлявся у блювотних рефлексах, знову падав у прірву, летів униз. Йому дали спокій. Він опритомнів. Знову почув іржання, і, і хропіння коней. «Багатьох коней!» Чув голоси. Нелюдським зусиллям підвів голову. Із сідла гнідого огира, із золотистою пряжжю, на нього дивився проникливим поглядом пустовний, тостощокий чоловік в соболиному ковпаку та в обшитій соболями шубі. Краківський єпископ збігнев Олесницький. Ще з ним?» Збили його ваше достоїнство. Поспішив пояснити лицар у короткій туніці з гербом побух. Здорово потовкли, покололи, ножами порізали. Рано на рані. Не знати, чий житиме? Певно, посварилися за поділ награбованого. Хто Йозна? зна? плечима побух. Може бути, що він їм боронив. Е, нищити, як ми його знайшли, то богородицю держав. А ми мої з його пальців... «Чому не з нас доганяєте решту?» Збігнев Олесницький владно випростався в сідлі. «Ми лишилися, аби пульнувати чудесний образ, тож був святиня. Вирушайте в погонь, негайно. слухай ваші достойності». Один із людей єпископа узяв коня за манштук, другий притримав стремано і подав руку. Олесницький спішився, жестом наказав їм відійти. Потім підійшов повільно. Риневон хотів піднятися, але поранена рука не слухалася. Він упав на траву, не зводячи з єпископа очей. «Ход до Геатрія!» Лисницький дивився не на нього, а на дошку ікони. Грецький означає «провідниця» та, що показує шлях. Я не знаю, чи тобі вона показала правильний шлях і чи надихнула тебе, тому що мене так...» Цей образ, продовжив він, вважають справжнім портретом Матері Божі, це начебто твір першого іконописця, євангеліста Луки, намальований начебто на дошках зі столу святого сімейства. Це наділяє його надзвичайною чудотворністю і величезною цінністю, як релікві, як символу, символу світла віри і сили Христа, символу сили духу народу. Його духовної єдності та його віри. Зламної віри, яка допоможе народові переплести будь-який потоп і врятує його дух навіть із найтяжчих часів. Символи важливі, дуже важливі. Мати Божа надихнула мене, показала шлях, навчила, що робити. І не буде шльонсько-польської інтервенції. Припиниться польська допомога чеським єретикам. Закінчиться іротична індоктринація, гусицькі м'язми перестануть отруювати польські душі. Чеські гусити та їхні польські поплічники стануть зненавидженими й огидними для всіх поляків від короля до найубогічого смерда. Їх ненавидітимуть як слуг Антихриста, бо тільки слуги Антихриста підіймають святотецьку руку на символи і негідних калічить. Єпископ нахилився, підняв із землі тисак Острозького. «Цей гріх я беру на свою совість, заради своєї віри і заради вітчизни, заради божого миру, заради майбутнього, ад майорем де аглорієм». Незважаючи на зойки Кірини, та його відчайдушні спроби підповсти і перешкодити, збігне Волесницький двічі вдарив тисаком по дошці образу. Двічі сильно і глибоко, через праву щоку Богородиці, паралельно до лінії носа. Рейнеман перестав бачити, впав у прірву, падав довго, отямився весь у бинтах на горховині на трясучому возі. Передорожній бузок пахнув так по травневому, що якусь мить йому здавалося, що час повернув назад, або що все прожите ним за останні два роки. Було сном. Що зараз травень 1428-го, а його пораненого везуть до шпиталю в Улаві. Що Ютта, жива і любляча, чекає в монастирі Кларисок у Білому костелі. Але це був не сон і не подорож назад у часі. На руках і ногах він мав кайдани, а солдати, які їхали поряд із возом, розмовляли по-польськи. Він на силу піднявся на лікті. Відчував, що все його тіло зболене і стягнуте швами. Побачив осяйний призахідним сонцем паурб. І кам'яний замок на його вершині. Справжнє орлине гніздо. Увінчене стовпом донжона. «Куди? Куди ви мене везете?» Він поборов сухість у горлі. «Столипельку!» Гримнув один із солдатів ескорту. «Заборонено!» «Був наказ!» як почне, що балакати, обухом бити по зубах. Так що гляди мені. «Оближ!» – стримав його другий. «Зглянься, він же не балакає, ну пита. А то ж, бо кінець цього дороги. Хай зна, де йому зогнити доведеться!» У небі каркали ворони. «Це братку замок лелів!» «Нагадаю, жоден із вас ніколи не сидів у тяжкій в'язниці!» «Жоден із вас, шляхетні панове лицарі, жоден із присутніх тут у корчмі побожних і богобійних чинців, жоден з їх милостих купців, жоден із вас до мене бачив глибоких підземель, просяклих гнилою водою льохів і смердючих темниць, а? Жоден із вас. І нема, запевняю вас, за чим жаліти. За доброго короля Владислава Ягайла, було в Польщі кілька тяжких в'язниць, В'язниці, які викликали страх. Краківська вежа, Хенціни, Сандомир, Олькуш, Ольштин, в якому заморили голодом матька Бурковиця. Острежник Кілжа і липовець. І була одна в'язниця, на саму згадку, про яку люди затихали і блідли. Лелівський замок. В інших в'язницях сиділи, в інших в'язницях мучилися, з інших в'язниць виходили, з Лельова не виходив ніхто.